«Милана, чому не вітаєшся з гостем? Хіба не впізнала?» Милана зашарілася. Пізнала відразу. Ще там, на озері, коли Добрині їхав додому. «Ну і що?» «А нічого», – твердо відповіла молодиця. «Привіталися? Та й по всьому. А тобі що?» «Мені?» – звигнула плечима Ганночка. «Мені теж нічого». «Ну то й мовчи», – відрізала Мелана сердито. «Зайшов батько». І сварка, що назрівала, припинилася. Мати подала вечерю. Їли мовчки, як здавна було заведено в їхній сім'ї, та й повсюдно посела. Спочатку з великої череп'яної миски сірбали дерев'яними ложками запашний з олією та цибулею в куліш, заїдаючи його житнім хлібом. А потім на закуску були пироги з сиром та калиною. Запивали їх холодним молоком. Добриня весь час переводив погляд з одного обличчя на інше. Мати за ці роки постаріла, змарніла, у косах заіскрилася сивина, а в кутиках хвуст з'явилися якісь нові гіркі рисочки-зморщички. Чи не його раптове і негадане зникнення наклало цей відбиток на її колись моложаве і гарне обличчя? Батько й раніше був сивий, а тепер побілів ще дужче, хоча чупринумав густу бойну. Темне від постійного вогнюючада в кузні обличчя ще дужче потемніло, виразі, стали опіки на ньому від бризок розжареної окалини, що сили розлітається на всі боки з-під молота, і очі примеркли, висвіли. Тільки руки залишилися ті, що раніше міцні, дуже загробілі, мов витягнути з води дубові корчаги. Брати споважніли, роздалися в плечах, запустили бороди й вуси, але різнилися між собою. Василь, ясноокий, русявий, скидався рисом обличчя на матір, а Іванко, темночувий, кароокий, на батька. Та все ж зміни в їхній зовнішності були незначні. Одна ганночка змінилася неупізнанно, виросла, розквітла. Коли б зустрів дома, а десь іння, ти не впізнав би. То її щоки пошили здоров'ям, яснокарі, які в його очі випромінювали якесь Тепле ніби сонячне світло, а чорна лискуча коса, заквічена голубим кісником, важко спадала по спині до самого пояса. Гарна дівчина на виданні. Після вечері вони довго розмовляли. Спочатку Добриня розпитав, що нового в селі, як вони жили ці роки, хто із насильчан та родичів помер, хто одружився, вийшов заміж, а потім розповів про себе як потрапив у полон до половців хана Котяна, як завезли вони його у половецьку землю і як він там гибів від холоду, голоду, знущань та рабської роботи, а тепер нове лихо татари. Він розповів про все, що з ним трапилося за останні роки. Мати схлипувала і витирала сльози, а Ганночка зіщувалася, мов пташина, коли над нею завис кібець. Милана і Агафія – Попритискували до себе дітей, і в їхніх очах застиг жах, а чоловіки, поклавши на стіл кулаки, сиділи нахмурені і суворі. «Що ж це за плем'я таке люте йде на нас, сину? Невже Бог послав його за гріхи наші? Скільки городів наших уже упало, скільки люду вибито, і ніхто не зупинить його заверне назад, чому?» – спитав батько. «Невже наші князі розучилися воювати? «Невже витязі перевелися на нашій землі? Скажи мені!» «Тільки чудо врятувало не кут, коли бузовіри палили княжичі та жорнівку!» «Це наше щастя, що вони не дісталися сюди», – похитав головою Добриня. «А то б! Невже вони повернуться? Як ти гадаєш, Добрине? спитав Іванко, суму поглянувши на Агафію та синка. «Невже й до нас дістануть? А може, пронесе?» Може, їм уже вистачить її крові, що прололили на нашій землі? Не вистачить, відповів Добриня. Ой, боюся, не вистачить. Як пригадаю, з якою жадобою дивився хан Менгу на Київ, та ж моторош настає, чує моє серце, повернуться, сумніву не маю. Усі привнічно мовчали. Одні діти, не звертаючи уваги на старших, бавилися нехитрими іграшками. Весело твірінчали, а то й тузалися не поділивши щось між собою. «Що ж нам робити?» – спитав батько. «Ждати смерті, як віл обуха? Чи тікати світ за очі?» Добриня під першу курукою замислився. «Ну що тут порадиш?» Правда, рік, проведений у стані ворога, багатого чого навчив. Не раз він бачив неймовірно жорстоких завойовників, людей, і старих, і малих, витонали до ноги Добро грабували, а оселі спалювали. Іноді ж, особливо на селах, лише грабували, гвалтували, але не вбивали і не палили, щадили майбутніх данників. Рятувалися також ті, хто заздалегідь тікав у недоступні місця, де їх ніхто не міг знайти, у глухі ліси, у болота, яри, печери. А коли навала котилася далі, поверталися додому. Та хто може поручитися що найгірше лихо обмине стороною калиновий кут. Кияни, звичайно, будуть оборонятися тихо, з роздумом промовив він. Хоча князь Михайло залишив їх, ніхто й думки не має піддатися ворогам без бою. Бойвода Дмитро просив мене, не барячись привезти йому криці, щоб київські ковалі мали з чого мечів та наконечників для списів та стріл. Я пообіцяв, тож уже з завтрашнього дня треба нам ставати до роботи. Криці ми заготовимо, сказав батько. Вона допоможе киянам. А як же нам? Хто порятує Калиновий кут? Самим треба рятуватися. Таж як? Передусім у лісі, на горах, на найвищому дереві, а може, на кількох деревах влаштуємо виту, щоб стежити за дорогами. Якщо вчасно помітимо нападників, то зможемо втекти з села в ліси, заховатися у непролазних нетрях, у хащах, у ямах та криїлках, які зробимо заздалегідь. Когось, звичайно, знайдуть, але ж не всіх. Комусь пощастить врятуватися. Ну, якщо татари нападуть зимою,